Începem cu una din trupele preferate despre care știți că vine la live pe plajă. Fiți atenți! Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Nori de... nu de praf, de nisip pe plaja dintre Venus și Saturn când vin voltaj! 20 ascultăm! Ia zi, Vlad, cum sunt voltaj la live pe plajă? Foarte bun, Foarte bun. Am zis să încep cu ei despre da, un profesor Foarte buni Voltaj vin la Live pe plajă Cu ei începem astăzi Vom continua și astăzi Veți afla toată lista artiștilor Care vor veni pe 29, 30 și 31 iulie La Live pe plajă Am ascultat Voltaj la live pe plajă În seara de sâmbătă Voltaj vor cânta sâmbătă-seara Hai că facem, ordonăm și serile Să spunem tot Sâmbătă în... e seara de ajuns sau? Nu Cum ar fi? Nu e seara, e seara de ajun de ce? Nu știu <laughs> Nu, acum mă gândesc că fiecare din zilele astea Sunt foarte importante Fiecare din cele trei zile okay. Și fiecare are un, o altă caracteristică, nu? Așa este Dar hai să da, Toată lista, dăm cum, cum se zice în lumea asta, line apple line ul Line-apul. Așa. Line-apa. Spui și cine în ce zile cântă? Sau... Da, da. Păi bine. Deci, Bun. Tot... am spus, că o să cânte sâmbătă. Uh -huh. Bine. Noi ordonăm pe toți. Bine, bine hai să ne întoarcem la ale noastre. 80% dintre tinerii care au absolvit o facultate cu profil medical din România sau care lucrează în țară ca medici rezidenți. Deci uh -huh. abia au intrat în, în pâine și au exprimat intenția de a părăsi sistemul în următorii ani. La asta, dacă nu mor de foame <laughs> atunci. Da. înțelegeți grozavia. și țara. Da, pe păi, asta e. Da, 82% e un sondaj. 82% dintre tinerii medici susțin că e foarte posibil să emigreze, în principiu, undeva în Uniunea Europeană. Vedem dacă mai rămâne ceva din Uniunea Europeană, după ziua de azi. Brexit. Islanda este în Uniunea Europeană? Bună întrebare. <laughs> <laughs> nu de alta, dar uite că lumea se bucură acolo. Mă duce, bine? Sincer să fiu, nu, nu știu Știi că adică dacă ești medic în România și te în Islanda Ai șanse dacă. mari dacă ai făcut două miuțe În curtea școlii să fii și fotbalist Verifică Luca acum dacă Ia da sigur, acolo, Iceland EU Și vezi dacă este, nu știu pe din Habar, Deci 82% dintre tinerii doctor vor să emigreze Băi, da, înțelegeți a 83% dintre tineri Dar e un sondaj făcut de colegiul medicilor 30% dintre cei care răspund sunt se declară deciși să plece din țară. Doar 10% dintre medici, spun sau dintre studenți spun că nu s-au gândit sau nu se gândesc să emigreze. Doar 10%. Deci ăștia săracii n-au niciun pic de imaginație, înțeleg. Ai găsit domnul Luca? Sau, stai, găsit. Sau au Este sau nu e? Sau și n-au timp nu să este. se gândească. Nu e, au vrut. A, și, au, -au și au depus candidatura în 2009 și s-au sucit. S-au sucit după criză. Da. Știam da. ceva. Da, 3.000 de medici intră anual în sistem, adică abs sunt absolvenți. De fapt, asta este diferența. A, a fost o discuție odată și Traian Băsescu a zis într-un interviu luat de Rodica Culcer la TVR. Și Culcer îi spunea, domnule președinte, pleacă 3.000 pe an. Și a zis, lăsați doamnă, că intră 3.000 în sistem, nu e nicio problemă. Dar nu sunt medici, sunt absolvenți, de... Medici. Sunt absolvenți de facultate de medicină. Mai au până să devină medici. Deci 3.000 de medici intră anual în sistem, 3.500 îl părăsesc prin pensionare, de deci ce sau migrație, potrivit statisticilor furnizate de Colegiul Medicilor din România. Deci suntem pe deficit. Pierdem, zice Colegiul Medicilor din România, 500 de medici anual și din, din ce intră în sistem, majoritatea ar vrea să plece. Plecarea unui specialist înseamnă cel puțin 15 ani în care statul plătește totul, zice rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Carol Davila din București, Ionel Sinescu, academicianul Ionel Sinescu. Deci asta este situația asta descrie țara. Băi, acum, eu cred că a fi jurnalist, în, în esență, trebuie să fii un timp foarte optimist, pentru că ai atâtea știri negative despre România Încât, văd, dacă nu ești cel mai optimist, stai în venele pe lung, este absolut îngrozitor. Deci, colegiul medicilor descoperă că pleacă medicii, infrastructura în țara asta se probușește, politicienii își votează privilegii, românii fug. Și asta se întâmplă fiecare zi, trebuie să le dai la radio, să le publici pe blog, să nu știi. Bun, ok. Și trebuie să mai faci și glume cu treaba asta, nu? Normal, Ca că înci să... intervine <laughs> parlamentul. Da. Și vine parlamentul și ne face Bine, și în ultima perioadă no. și președintele țării, adică... Da, de fapt președintele ne salvează că el ne mai face să râdem, că în rest nene norociri. Dar cu pe președintele României nu poți te super că n-ai motiv. Hai e... să revenim totuși la noi puțin. <laughs> întrebarea dimineții. De ce să pleci, de ce să stai? Asta e simpla întrebarea. De ce să pleci, de ce să de stai? Ce să pleci din țară? Cu alte cuvinte. Dacă ai, ai, dacă ai vrea să emigrezi, adică te gândi să emigrezi, drag ascultătorule, drag ascultătoare, dacă ai vrea să emigrezi, de ce ai vrea să emigrezi? Sau dacă te-ai hotărât să rămâi, de ce... Rămâi, simplu. 1769, SMS-uri cu tarif normal, mesaje așteptăm și pe pagina de Facebook Europa FM pentru întrebarea dimineții. Da, eu rămân că mie îmi place la Europa FM, este foarte mișta aici. Băi, -ai mai luar răspunsul <laughs> cum ar veni. Da, îmi place și mie Da, exact, la, Luca, la... Platic, Luca, platic, eu n-am făcut niciodată nimic atât de leneș, Niciodată, dată, niciodată, <laughs> viața mea n-am făcut nimic decât wow. chestia asta. Deci zicei seamă că vezi butoane și cine cântă piesa avioane de hârtie? <laughs> <laughs> deci nu... Cine cântă piesa avioane de hârtie? Andra... Andra. A, așa. Da, da, da, cu cine? Avioane de hârtie. Cu cabron. Eh, cu cu carbon. carbon. Hai, cu cine cântă cu WhatsApp. Andra? Uite, Ioana, știi? Ia Ioana, te rog frumos ridică-te te... în picioare și răspunde cu cine. Cu shift. shift! <răși> <răși> <răși> <răși> Controlal <de răși> da, nu e nici o să <răși> Controlal delit, nu avem vreo trupă. <răși> da, nu, da escape. Escape, na, nu avem. avem. Dave 5, nu avem, n avem. Dar ce bun, Da, putem trupă. face rost. Hai să vedem cu emigratul. De ce să da. emigrezi, De ce să rămâi în țară? 1769, SMS cu tarif normal. Vă așteptăm și pe pagina de Facebook Europa FM. Noi se pregatit să ne aducă Busy Day.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 Îți plac fazele spectaculoase, golurile incredibile, joacă și câștigă în campionatul ofertelor Altex. cumpără -ți televizor Teletech LED High Definition cu diagonală la 81 de centimetri și media player USB la numai 599,9 lei, preț la schimb cu un televizor vechi. Altex, cel mai mic preț din România. Profită din plin de ofertele Metro. Între 23 și 26 iunie ai 20% reducere la toată gama de articole Arctic și Beco și 15% reducere la toată gama de televizoare. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Detalii în magazin. Ofertă disponibilă și online. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimație de client. Metro, împreună de 20 de ani.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Pe lângă multe alte proprietăți, ghimbirul este și un foarte bun energizant. Oricând vrei să le aduci celor dragi un plus de energie, prepară-le un suc natural din fructele lor preferate și nu uita să adaugi o lingură de ghimbir ras. Pentru energie proaspătă, la Lidl ai ghimbir la 4,99 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Săptămâna asta la Penny Market și XXL Mega Discount, Pizzetti Snacks, 80 de grame diverse, sortimente la doar 2,69 lei și pachet DAFMAN Plus Care gel de duș și deostic la doar 16,39 lei, îți aduc puncte bonus suplimentare pentru echipamentele naționale la preț de suporter. Oferte valabilă în perioada 22-28 iunie 2016. <fie> Multe lucruri mă fac fericită, dar cel mai important e să am libertate de mișcare. Totul s-a schimbat când am început să am probleme articulare. Din fericire, am aflat de SupraMax Articulații. Cine l-a folosit știe că nu are cum să dezamăgească. Grație formule sale inovatoare pe bază de colagen de nouă generație, SupraMax Articulații mă susține în activitățile zilnice prin îmbunătățirea stării articulațiilor. SupraMax Articulații este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. SupraMax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Știi că e bun la metro! Între 23 și 25 iunie ai pulpă de vite fără os vacuum la 22 de lei și 99 de bani pe kilogram. Bilet de ton, refrigerat, origine Spania la 59 de lei și 99 de bani pe kilogram. Și Ardei Bianca, origine România la 2 lei și 99 de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele metro se face pe bază legitimației de client.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 Citiți cu atenție prospectul. S-Line System, silueta perfectă la orice vârstă. Vara asta toți românii se pricep la fotbal, dar numai unii câștigă la tenis.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 Mă-ți încălzirea la volanul noului Opel Astra. Vin și tu la meciul decisiv al Verii, pe terenurile dealerilor Opel din București, între 24 și 25 iunie. Testează mașina anului 2016 în Europa. Fi cel mai bun la loviturile de departajare și câștigă unul din trofeele puse în joc. Multe mici de fotbal sau unul dintre cele trei weekenduri cu noul Opel Astra. Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi acest loc îți activează pofta de viață, așa că aprovizionează-l cu tot ce -i trebuie, iar la Mega tău ai mereu oferte neașteptate. Zuzu de băut 320 de grame la doar 1,77 lei, Strongbow Cidru 330 ml la doar 3,15 lei și, bani și DAF antiperspirant 40,50 sau 150 ml diverse sortimente la doar 9,99 Mega Image, inspirație pentru inima casei tale.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 7:34 de minute. Ascultați Europa FM. Pastila Busy Day vă este oferită de Egon România. Moi e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. De două luni vă avertizez că există un plan bine pus la punct de scăpare a corupțiilor și câtică e ceva. E, nu mai tică e. S-a oprit. Politicienii noștri nici nu sunt prea deștepți În lor Intereselele sunt evidente Dar ceea ce mă scoate din sărite și mă indignează cel mai mult Este tupeul După ce parlamentarii și-au votat dezincriminarea incompatibilităților Liviu Dragnea și-a reproșat o neatenție Iar Alina Gorghiu a spus că atât îi duce pe ei capul Dar cine e capul PNL, doamnă? Busy Day Cu Moise Guran La Europa FM Jurnalistul teotiț observă faptul că cei mai mulți dintre actualii parlamentari nu vor mai candida, deci pot vota orice, că oricum n-au nimic de pierdut. Tapalaga zice că e o adevărată revoluție a borfașilor și că nu mai avem o poziție care să scoată lumea în stradă. Normal că nu mai avem. Dezincriminarea celor care și-au angajat neamurile pe banii statului a fost votată de tot Parlamentul cu o singură abținere. Nu un vot contra, o abținere. Florin Negruțiu pe Republica sugerează că lumea ar trebui să iasă în stradă, că așa s-ar întâmpla în orice țară normală, dar la noi problema este că populația a devenit indolentă și mi se rupistă. Peste toți, la televizor, Cristian Tudor Popescu zice că dacă populația nu înțelege ce se întâmplă, avem două variante, ambele proaste. Ori suntem un popor de retardați, ori unul de slugi hoațe. Eu nu sunt de acord cu niciunul dintre aceștia. Și în același timp sunt de acord cu toții că nu mai am ce să vă mai spun în plus de ceea ce v-am spus mână acum. Și-au luat țara înapoi și fac cu ea ceea ce vor, folosind rezultatul ultimelor alegeri ca pe o justificare. Lumea nu e interesată de faptul că ei sunt hoți, ba chiar acum au și tu peul de a afișa acest lucru, schimbând binele cu răul, explicându-ne că e normal să fii corupt. Iar dacă te prinde DNA-ul sau Ani, E firesc să corectezi în Parlament legea pe care vai Ai încălcat-o din neatenție vorba lui Dragnea ca atât te a dus capul vorba lui Gorgiu. Doamnelor și domnilor, e final de sesiune parlamentară Aleș și pleacă încurând în vacanță Viața continuă și continuă prost în România Le urez parlamentarilor vacanță cu soare Soare și vreme frumoasă La fel cum zic meteorologică va fi în toată România zilele acestea Bizidei Day cu Moise guran, mulțumim Moise Pastila Bizidei Day v-a fost oferită de Egon România Pilula Polina. Europa e fm. Pe aceeași frecvență cu tine. se revine astăzi la și un sfert cu România în direct. Noi revenim la Live pe plajă. Am zis că voltaj vin sâmbătă, în seara de vineri, uite o trupă despre care n-am vorbit până acum. Fly Projects la Live pe plajă. Hai să ascultăm toca toca. Asta ca să vă imaginați, doar ce nebunie va fi acolo. Vineri pe 29 iulie. No, no, no, no. project, toca, toca, am ascultat, așadar, la live pe plajă, în seara de vineri am notat Fly project. Revenim la întrebarea dimineții, de ce să emigrezi, de ce să rămâi multe mesaje pe Facebook și prin SMS la 1769. Avem o singură patrie, restul sunt țări, spune Sorin din Brașov, să emigrezi, pentru că fica ta nu mai vrea să vină nici în vacanță acasă în România. Măcar să mi îmbrățișez copilul, spune cineva. Rămân pentru că refuz să cred că ei, hoții, vor fi veșnic la butoane și mă lupt să previn acest lucru. Mă gândesc să emigrez de mai bine de un an pentru copii. Din păcate am ratat loteria vizelor. Deci mai caud, mai încerc, spune Dragoș. Vreau să rămân în România pentru că aici am rădăcinile și dacă ai rădăcini, poți crește. Altfel te bate vântul de colo colo. spune Gabi din Brașov. Vi se pare normal că așa amăriți cum suntem să finanțăm facultăți de medicină iar noi să ajungem să fim tratați de oricine, că nici babe nu mai sunt. <laughs> Sunt Vale Constanța, am 48 de ani și aș pleca acum din țară pentru că a lucra orice afară în ideea de a prinde măcar o lună de pensie civilizată și dacă e cazul tratamente medicale moderne și fără șpagă. Să rămân pentru că vreau, este țara mea, sunt medic veterinar și noi avem viață grea, specialiștii sunt puțini, iar țările vestice fac headhunting cu oferte de nerefuzat. Am un plan să câștig banii lor și să uimesc pozitiv orice străin cu caracteristică de a fi român. România e a mea. Cu toate riscurile de atentate, imigranți uh, și așa mai departe, tot plec. Nu există nimic aici, nu sănătate, nu educație, nu infrastructură, nimic. Am tot ce-mi doresc aici, însă niciun viitor, spune Grego. Tot, tot ce iubesc, ce ador, ce stimez e aici în țară, Florii și mai ales v-am pe voi, Europa FM. Mm. Mircea din Slatina nu sunt de acord să ridică economia altei țări, deci statul ar trebui să faciliteze uh, acești uh, tineri și n-am bani de așa o listă cu tot ce m-ar motiva să plec. Am rămas pentru că îmi iubesc uh, soțul care nu a vrut niciodată să plece. Mm -hmm. oricâte o ocazie a avut, Gabi. Încă îl mai iubesc, dar știu și eu ce urmează. <laughs> pe Facebook sunt deja se leagă dialoguri între cei care răspund la întrebare. Robert zice așa, trebuie să rămâi pentru că ești acasă. E o țară în care ai ce vedea, și o țară în care încă poți ajunge la dezvoltarea ei, cu idei noi de afaceri care încă nu au apărut pe piață. După care ne, urmează, ne urează o zi frumoasă și ție la fel, Robert. Florin, care e în Suedia, zice de ce să emigrez? Păi eu am emigrat deja și asta de vreo șase ani, a fost pentru o fată care acum este alta. <răși> Dar țara a rămas aceeași. Bărzu, prietenul nostru, spune așa, aș emigra în Islanda pentru a deveni comentator sportiv. Și Gelu îi răspunde cu siguranță, faci fractură de limbă. Gelu este un alt ascultător care ne urmărește din Tenerife. Ia și zice, eu am ales să plec acum 6 ani. De ce? Pentru că am ajuns la concluzia că nu mai am niciun viitor, iar copiii mei cu atât mai puțin, acum felicit pentru decizia luată Și răspunde Bogdan, zice, depinde pregătirea ai. Eu merg începând de ieri cu trei joburi, iar unul dintre vecinii mei stă toată ziua acasă, mă salută din poartă când plec dimineața și când vin seara. Mă amuză, oarecum zice el, Ana Maria spunea aș migrat, doar că n-aș mai avea nimic pentru care să rămân. Tot ce e important pentru mine este aici, mi-am făcut viața frumoasă. Eu am ales alături de cine să trăiesc mi-am ales prietenii. Am o viață liniștită pentru că așa mi-am făcut-o, așa că aleg să rămân. Iohana spunea și emigra dar n-am unde, așa că rămân de rece aici am familia. Paul spune îmi pare rău că n-am plecat din 90. Prietenul meu cu care trea să plec în Franța are casă și în Paris, și în România. Merge de două Ios. pe ani în concedii, copii aranjați, iar eu, datorii la bănci am plătit 2,6 de ani taxe și impozite la stat și acum sunt urmărit fiscal și nu mai am nici firmă, nici job. Îmi pare rău că n-am plecat când trebuia. Și în fine, Cristi spune, nu vreau să emigrez pentru că mi-este prea dragă șefa și în plus, cine-ar avea grijă de iepurii mei? <laughs> Bună asta. Da. Asta cu șefa, evident. 44 <laughs> de minute. a zis că vineri vin Fly Project, sâmbătă, voltaj, duminică. Uite prima trupă de duminică despre care vorbim yeah, în dimineața yeah. asta. Se numesc Byron, cântă excepțional și vom avea o seară specială duminică pentru că tot vorbeai de lucruri speciale. De gustăm lumea, respirăm aerul nopții, așezați pe isip. Aruncăm inocent zaruri de plumb, pe spine până la răsărit. Doi crabini crestați într-un dans paralel, la un capăt de lume, pe sculti alergând pe faleze pustii, sfidând gravitații cu un aer distrat. În... vin la Live pe plaja dacă e vorba de mare, duminică 31 iulie, alături de Lezele Fan Bizarre, despre care am mai vorbit și pe care am ascultat, am avut chiar în garajul Europa FM. Și e tot duminica mm -hmm. 7 și 48 de minute, Așa. ascultați deșteptarea la Europa FM. Da, Traficul începe să se îngroașe ușur, pe arterele ușur. capitalei da. și la intrări și la ieșirile din orașele mari și... Mai ales aici, la intrarea în București, pe DN1, unde se montează separatoarele alea de trafic Da, da, da. Cred că o să le monteze, le monteze încă 20 de ani de acum încolo. Lasă-mă, foarte bine. Da, e foarte bine bun. că le montează, dar mai repede. Dar au terminat până la primul cod. Da, da, mă rog. Băi, să nu ne plângem. Așa. Da? Tot, adică e bine că le fac. Sigur, era bine să le facă noaptea, să muncească noaptea. Asta e, dacă muncesc ziua cât de cât. E din ce în ce mai greu în timpul zilei să treci pe acolo. Acum au și polițiști cu radare, de-astea cu radare noi, laser. L Am văzut ieri un echipaj de ăsta, ziceai că trag cu bazuca în tine și toată lumea da. merge așa cu 40 la oră. Dar e foarte bine să scoată bordura aia de acolo, naibii. dintre separatorul de sensuri, până acum e, e, acum e bordura aia care e asasină. Asasină, au fost nenumărate accidente și șmecheria e că asta e o modă care s-a extins în toată țara, cu bordurile. Probabil că după ce toată escrocheria asta a devenit evidentă și nu se mai pun borduri în orașe, că lumea protestează, zice bă, nu mai schimbați bordurile astea o dată pe an, că ele sunt bune, au început să le pună pe drumurile naționale între sensuri. Da. Nu? Super șmecherie. E. Și um, e fetișul cuiva de la CNADNR, cred. Cine a fi avut ideea cu bordurile astea între sensuri? Am citit pe site-ul Digi24 cazul unui primar beștelit rău de șefii companiei de drumuri după ce săracul a cerut să nu se mai monteze borduri. Că moare lumea. O cheamă Dana Mănăilă. Este din Cluj. Primarul comunei albă. Tureni. Da. Uh -huh. Ea zice că numărul de accidente rutiere în zona a explodat după ce CNR a montat borduri trambulină în mijlocul drumurilor. Domnul e o manie, e o nebunie asta. Deci moare lumea. Și mă rog, femeia asta are o istorie întreagă. A făcut petiții, a strâns semnături, a trimis scrisori la Cenea DNR. ăștia, au ignorat-o, s-a dus acolo, au ținut-o pe la ușă, nu au ușuit-o cu secretara portarul i-a zis să plece, că la ședință. Femeia super insistentă, bravo i a muncit pentru comunitate. În cele din urmă l-a prins pe un director la, um, la dnr pe care l-a sunat, a făcut rost de număr de telefon, l-a sunat, ăla a răspuns. Ea s-a plâns, i-a zis, domnule nu mai montați bordurile astea în mijlocul drumului, că prind mașinile cu roata și se răstoarnă, sar și moare lumea. Și ăsta îi răspunde, citat de ziarul 21.ro, Zice așa, cine-și dumneata de să mă suni și cine ți-a dat dumii numărul meu de telefon? A fost răspunsul primit de, la, de doamna primar de la Cristian Andrei, directorul de siguranță rutieră al ADNR, potrivit publicației ziarul21.ro Înțelegeți? Deci e un primar care vine cu mii de semnături, trei mii de semnături da. de la localici și bă, moare lumea și astăi, da. de ce mă ce deranjez? Bă, cine să știa, mă, de unde vin oamenii ăștia? Din sistem, domnul Brzlat. Din, din sistem. trăiesc în țara asta. Eu nu-mi dau seama, oamenii ăștia sunt... Adică nu au uh, instinct de conservare. Nu se gândesc că și ei vor trece pe drumul ăla la un moment dat și... De, de pe contrasens vine unul care ne neatent, mușca bordura și intră prin parbriz, da. cum s-a întâmplat, întâmplat cu uh, fata aia săraca de la ProTV, care a murit așa că i-a intrat un tâmpit prin parbriz de pe contrasens. Da. Hai să ne întoarcem pe plajă. Hai De proconsul au fost ieri și au zis că vin și vin tot sâmbătă. Și vin și Vank. Vank, e, anul Vank. trecut au făcut un show superb, ura, așa ura. că i-am reinvitat. Vank, vin la live pe plajă Tot în seara de sâmbătă 30-ulie Așa și ai zice Păi așa și ai să ascultăm piesa asta frumosă. Ce Ceva nu merge bine emoțional Am sufletul binde extraveral Noi tot ne vedem de patuse Facem schimb de prea multe păreri Răbdarea mi-am pierdut-o pe ieri Așa am eu la toamne Multe milioane pe ghinioare așa. așa și ce dacă stau la coare Pentru fericire o viață întreagă O să stau la red și pentru tine Și o să-ți dau și ție Așa și așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa Ceva nu-i bine nici profesional am multe locuri goale printr-un sunar Iar mine sigur mai apare ceva Nu mai contează, eu sunt bine și așa Lietenii mei știu asta deja Că venili milioane de ghinioane Ajută-mi, Așa și ce dacă stai? Yeah, yeah. Dacă stau la coală, pentru ferici o viață, întreagă. O să stau la Rând și pentru tine, Și o să stau și tine, Așa și ce dacă stau la coală? Vang, așa și Vang la live pe plajă în seara de sâmbătă 30 iulie. Astăzi difuzăm doar muzica celor care au zis da la invitația noastră de a veni pe plaja Europa FM în această vară la cea de-a cince -a ediție Europa FM live pe plajă. Vin știrile Europa FM la 8, atenție la semnalul de concurs, puteți câștiga și astăzi cu parola de ieri o vacanță la mare, iar la dublu sau nimic avem 3200 de euro. Vara asta ocupăm marea! 29, 30 și 31 iulie. Wait, right. uh. Europa FM live pe plaja. Powered by Selgross. Un eveniment organizat cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Vino în magazinele Flanco și pe flanco.ro până pe 2 iulie. Beneficiezi de până la 30% reducere la aparatele de decălcat Tefal din ofertă și 20 de rate fără dobândă. Găsești fiarele de călcat Tefal cu colector anticalcar integrat începând de la 258,99 lei. Flanco.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 Da, EMAG a izbucnit revoluția prețurilor 3 zile cu promoții la putere Ai până la 50% Reducere la o gamă variată de articole Telefoane mobile, laptopuri, tablete Televizoare, articole pentru casă și grădină Produse pentru bebeli și copii EMAG, online, va fi mereu simplu hey. Hai să dau un pont! Pe grătar poți pregăti și mâncăruri fine. Ca să iasă fragedă, dorada umplută cu legume preparată la grătar se stropește cu bere rece când e aproape gata și se mai lasă 3 minute peste jar. Pentru grătare delicioase, la Lidl ai doradă proaspătă eviscerată la 2,99 lei pe 100 de grame și bere blondă 0,5 litri la 1 leu. Surprinde și tu pe cineva drag! Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl. merit să fii surprins! afară e frig și înorat și în casă arde gazul Pe tata nervii l-au lăsat că bine nu a izolat și ăsta e necazul Caruncă bani grămadă să se îngălzească fleții în loc să izoleze cu termobloc pereții Că atunci dacă îl afla la cărămidă rostul, acum nu se apuca să dârdâie ca prostul Termobloc Izo, cărămidă cu izolație incorporată de la Siceram Pentru căldura căminului tău Pentru a păstra natural căldura construiește cu termobloc Izo Cărămidă cu izolație incorporată de la Siceram <laughs> Parcă s -au o auz latemoca n-o să plouă Aha, da, știu, trebuia să repar instalația. Acum lasă gluma și acoperă mobila și televizorul. <laughs> nu e nevoie. Știi când ziceai că vrei pește? Acum mai putem ține nopțieră. Nu lăsa pe mâine creditul pe care îl poți obține azi doar cu un drum la bancă. Aplică exclusiv online pentru un Flexi Credit și ai dobândă variabilă de la 8,25%. Raiffeisen Bank, reușim împreună. Toată lumea fuge la mare. La Marea Reducere Selgros. Ai 20% reducere la gama de electrocasnice Gorenie de joi până duminică. ia -ți ce -ți trebuie ca să te simți la tine acasă, relaxat ca în vacanță. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări.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 Este ora 8, bună dimineața! Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM, bună dimineața Sorin! Bună dimineața, astăzi vremea va fi caniculară în sud și sud-est și pe arii mai restrânse în restul țării. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80, mai ales la câmpie. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 36 de grade. Este ziua Brexit. La această oră în Marea Britanie se deschid secțiile de votare în cadrul referendumului privind apartenența la Uniunea Europeană. Aseară au fost publicate ultimele sondaje de opinie, Ștefan Leontele a citit. Dacă sondajele anterioare plasau ambele tabere la egalitate, potrivit unui ultim sondaj realizat de Institutul Opinium, grupul favorabil Brexitului se bucură de susținerea a 45% dintre votanți, în timp ce mișcarea care militează pentru rămânerea țării în blocul comunitar este creditată cu 44%. Un alt studiu difuzat de Institutul TNS arată că 43% dintre respondenți sunt pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în timp 41% se opun inițiativei Chiar dacă în ultimele săptămâni tabăra pro-Brexit a câștigat adepți Nu reușise niciodată să depășească popularitatea grupului politic Care pledează pentru menținerea regatului unit în comunitatea europeană Jurnalistul Nicu Teodorescu locuiește la Londra și spune că Rezultatul scrutinului este imprevizibil Casele de sondare a opiniei publice nu mai au credibilitate Mai ales după ultimele alegeri generale Practic toate sondajele DT au uh, un rezultat strâns eventual chiar uh, victoria la buriștilor și de fapt s-au înșelat toate, conservatorii obținând o majoritate confortabilă. De data aceasta, sondajele sunt din nou foarte strânse. Uh, multă lume înclină mai degrabă să dea credere uh, estimărilor pe care le fac casele de pariuri, acestea fiind creditate cu o mai bună percepție de la firul ierbii. 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un microbus s-a ciocnit cu o autoutilitară în această dimineață pe DN17 în județul Bistrița-Năsăud, în zona comunei Șintereag. Patru dintre victime au ajuns la spital, ne-a spus purtătorul de cuvânt ali Bistrița, Marius Rus. A fost pus în aplicare planul roșu de intervenție. Salvatorii au găsit la locul solicitării 10 victime, dintre care două încarcerate. Vorbind despre conducătorii auto ai celor două microbuze, victimele au fost extrase în aproximativ 25 de minute de către pompierii militari și predate echipajelor medicale sosite la locul accidentului. În total, 10 persoane au primit asistență medicală la locul solicitării, însă doar 3 au fost transportate la spital. Două la spitalul județean Bistrița și una la spitalul orășenesc din Beclea. Camera deputaților a decis limitarea domeniilor în care guvernul va putea emite ordonanțe în vacanța parlamentară Cabinetul Cioloș nu va putea aproba niciun fel de schimbări în justiție, cultură și administrarea protocolului de stat Iar în domeniul sănătății, guvernul va putea să dea ordonanțe doar pentru acordarea unor servicii medicale anumitor categorii de persoane Guvernul e nevoit să accepte situația, a reacționat purtătorul de cuvânt de la Palatul Victoria, Liviu Iolu se cer de la acest guvern reforme, inclusiv de către parlamentari, dar, pe de altă parte, se pun limitări în ceea ce privește ceea ce poate face acest guvern, și anume ordonanțele pe timpul verii. Așadar, e surprinzător pentru guvern că legea de abilitare nu a trecut în forma completă și altceva nu poate face guvernul în acest moment. Aștept nu există altă soluție. Guvernul acceptă situația, dar se arată surprins de faptul că, oricum, ordonanțele pe care le-ar fi dat pe timpul verii ajungeau în parlament. Călim Popescu spunea recent că PSD, UNPR și ALDE au decis să nu depună moțiune de cenzură, dar vor limita în schimb puterile guvernului condus de Dacian Cioloș. Nu îi putem da mână liberă, afirma liderul ALDE. Detalii pe știrile EuropaFM.ro Sorin, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona German este campioană europeană la spadă. Ea a învins-o în finala campionatului de scrimă din Polonia pe Ana Maria Popescu cu 9 la 5. România a cucerit astfel medaliile de aur și argint ale probei. Este al doilea titlu continental din cariera Simonei German după cel din 2012. Denis Alibec va fi indisponibil minimum două luni după ce a fost diagnosticat cu ruptură de ligament în urma accidentării din meciul echipei naționale cu Albania. Golgheterul Astrei Giurgiu va rata astfel preliminariile ligii campion. În altă ordine de idei, aflată în cantonament în Austria, deținătoarea titlului a remizat aseară 1-1 într-un amical cu Sturm graț, Boldrina a egalat în minutul 21. Dinamo și-a început cu o înfrângere usturătoare, primul stagiu de pregătire sub comanda lui Ioan Antone, 1-5 cu formația georgiană Samtredia. Albroșii au fost conduși încă din minutul 4, iar până în minutul 33 era deja 4-0 pentru georgieni. Valentin Lazar a marcat în finalul primei reprise. Luca, mulțumim pentru știri la din sport continuăm cu Republica Fantastică România. Mercurialul și Păgilor continuă. E da important să știi care e Mercurialul și Păgii. să că... nu strici piața. Să nu strici piața, uh -huh. dar depinde dacă <laughs> noi stricată deja. Nu, s-a da, s, -a, s -a da. foarte mult și paga. nu cred. Da, în ciuda faptului că știi e da din ce mai riscant să faci asta, asta. e foarte, e un paradox, un, paradox. un, un alt paradox românesc. Hai ca abia aștept să vină Republica Fantastică. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Este... Am spus că seara de duminică la Europa FM Live pe plajă va fi una specială și am nominalizat până acum Lez Elefant Bizar și Byron. I-am și ascultat în dimineața asta pe Byron. Următoarea trupă pe care am pus-o așa duminică, facem țintarul, știi? Se numește Grimus. Ascultăm o piesă de-al lor. Să ne privește mă, Grimus e trupa care a deschis concertul Queen de la București de zilele trecute. Închide ochii, cita-mi mie. Am sa inchiti eu, să ti -ți dau tie. Acum privește Elefan Bizar și Grimuz deocamdată pentru duminică. 8 și 10 minute, prieteni, nu ratați o vacanță pe zi. Avem și în această dimineață o vacanță. Dacă auziți semnalul de concurs, sunați-ne la 0372069569. Republica Fantastică, România. N-am mai avut de mult sub rubrica noastră Mercurialul păjilor Din interiorul rubricii Republica Fantastică România Așa. Deci zav să-mi faci un jingle Cu sub rubrica Mercurialul din Și cu asta mai ocupăm timpul Mercurialul Șpăgilor Așa Rectorul Universității Oradea Din Oradea a fost săltat de Procurorii Anticorupție Sub acuzația că a luat șpagă Ca să promoveze un cadru didactic Și mie mi se pare o acuzație exagerată Adică de ce e șeful șef. Ca da. să te ajute în carieră Normal. Și el când te ajută nu e firesc să-l ajuți și tu Adică bietul șef Dintre toți amploiații Că poate avea sute mii Pe cine să aleagă bietul de el? Pe unul care știe să se remarce Care iese în evidență Și ce contează de exemplu că tu ai muncit pe brânci Dacă n-ai știut să deschizi ușa cu fruntea Nu meriți Înțelegi? Trebuie să știi să te descurci în viață. Cam asta cred că este filozofia unora care spun dar ce-a făcut mă, că i-a dat uh, o șpagă? Care-i problema? Problema e, repet, fiecare din ăștia care dă șpagă să obțin un avantaj dezavantajează pe unul care a muncit cinstit. Bun. Ce și aici, pagă... aici s-a încruntat. Aici, că, mă, mă, dar i s-a încruntat. ce pagă a luat de deci, ce rectorul ca să promoveze un profesor? Citez în calitate de rector al Universității din Oradea, Constantin Bungău a primit în decembrie 2015 și ianuarie 2016 foloase în valoare de aproximativ 3000 de lei. Constând în Ia. două perechi buton de aur, Drăguț. o icoană argintată, un parfum bărbăteș și o cravată bărbătească. Asta este. Deci nici nu înțeleg de ce s-au vezi că Supărare. doamne, doamne, nu l-a ajutat. Că... Na. Așa, era și l-a promovat argintală. pe unele. În același dosar sunt cercetați și reținuți și decanul facultății de științe socio-umane, Floare Chipea, dar și profesorul care a promovat concursul în, con în condiții suspecte, Maria Camelia, din Delegan Și soțul acesteia, Vasile Marin, din Delegan Și ei vor fi propuși pentru arestare, relatează Digi24. Deci ăștia s-au dus la un concurs și ce-au făcut Au da și eu își pagă ca să ia concurs, înțelegi? În țara asta în care se votează primar din închisoare ce naiba, cine se mai supără cineva că unul a dat o șpagă să promoveze un concurs și toți ceilalți proști care s-au dus au învățat pe bune nu au avut nicio șansă? Păi și asta nu. cu șpagă ar trebui reglementată. Adică ce au dat ăștia aici... E mai nimic. Asta Dar nu ar trebui să plece de undeva, să fie un prag da, pe sub care nu, să nu se coboare? Nu înțeleg, să deci, fac de râs. dă-o acolo de treabă, buton de aur, ce porcăria asta, cu buton de aur se mai dă și paga acum ca să iei bani de la stat pentru tot restul vieții și pensie? Că asta, are. dacă devii profesor universitar, frățioare, chiar salariu frumos și pensie frumoasă. Uh -huh. De la stat, adică de la ceilalți proști care plătesc. Bun. Potrivit DNA, ca să vedem care a fost tranzacția în cazul decanului și profesoare care a dat șpa. Potrivit de neafloare, echipea a primit de la Maria Camelia din Delegan prin intermediul soțului acesteia foloase în valoare totală de 8.640 de lei. Constând în plata unor materiale și a manoperei lucrărilor de renovare la locuința familiei decanului. Deci o zugrăveală, mă. <laughs> Bijuterii din aur aici mai fi de acasă, mai un pic, dar și o pereche de ghete Ce mări erau. <laughs> o pereche de ghete voi ai dat cinstea pe rușinea unei perechi de ghete de ești decan, decan la Facultate de științe Socio Umane și ți-ai da cinstea pe o zugrăveală nenorocitule înțelegi și pe o pereche de ghete pe care le cumperi de la orice am Am am niște ghete acasă, mie nu vin. Nu portați la Exact, da, nu un păr de ele e de piele. Petranu și George la Europa FM. La live pe plajă în seara de sâmbătă mai vin Delia și Carlos Dreams. În Avem același ster un nute lucruri chiar și în haine Vi stii granite de licio, chiar mai mult nu mă cred cum mi-i dat primul sărut și Si tot ce a fost de spus, a spus de mult Mai așteptam doar să înceapă Să vorbească, pe al nostru mod Si cred că nimeni nu te-ar cum te eu, Vreau pari paru 10 contra unui singur leu vai, vai, flor și ciocolată uh -huh. Și-ți promite că nu va mai bine niciodată Pe nimeni și doar pe tine te vrea Nu ruide. crezi că nu ar fi așa N-ai vrea să stai din nou sub stele Să-ți povestească un rumeo Cum te vede în ele Să te țină de mână, să te cuprinde din greșeală Cum te-am cuprins și eu va pe bancă lângă școală uh -huh. și Delia, vin la live pe plajă în seara de sâmbătă, 30 iulie, alături de vanc, Proconsul și Voltaj. Deocamdată, că mai avem de anunțat. 8 și 18 minute, știi ceva de concursul ăla? Parola de ieri, o mai um, știi cineva? Luca, tu știi parola nu. de ieri? Întotdeauna. Da, Miști Luca, o toate parolele, întrebările. Da. Luca ascultă non-stop radio, deci. Da, da. nu m-a vlad, nu știe, nu nimic, dar încă ne-a venit semnalul de concurs. Pune ascultătorul sau ascultătoare. Da. Când auzi semnalul de concurs, sunați-ne la 0372069599. Deocamdată ne pregătim pentru <coughs> turul României. Nu și da. chestia asta. Turul României cu o veste bună, în sfârșit.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 cu efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene plus Prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.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 La Taco au început reducerile de vară. Te așteptăm cu ținute actuale de vară, reduse cu până la 50%, dar numai pentru puțin timp. Economisești acum până la 50% între 17 iunie și 3 iulie 2016 cu reducerile de vară de la Taco Fashion. Make happiness your style.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 Intră pe mitclima.ro și ia liniște și răcoare la tine acasă sau la birou cu cele mai silențioase aparate de aer condiționate din lume de la Mitsubishi Electric.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 E ziua în care, vă reamintim că Smiley vine și el la live pe plajă, concertul de la Mare, în seara de vineri, 29 iulie. Oarecare acum la Europa FM. Europa FM live plajă. E ziua în care vreau să fiu doar un oarecare, să dăruiesc la întâmplare. Să văd doar fețe zâmbitoare în jurul meu E un în cale Nu scot mașina din parcare Asta sunt doar o marecare Și iubesc pe fiecare în felul meu Mă scuzați, deranjez Dacă vă enervez, nu asta intenționez Vreau să vă adresez o singură întrebare: când a totferit, fără vreun motiv, o floare. Asta e pentru ce care încă plân, asta e pentru ei ce se plâng. E pentru cei care tău, nu contează că tăiau și nu le bază câți ziua în care le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 încă plân? Asta e pentru inim, ce se frâng? E pentru cei care tău. Nu contează cât tău, Și nu le pasă că ți-e în care vreau să fiu Și care Smiley completează seara de sâmbătă alături a, seara de vineri, pardon, alături de Fly Project în câteva minute bă, mai deconspirăm de artiști care vor cânta împreună în seara de vineri la Europa FM Live pe plajă. Turul României la Europa FM. Idei de afaceri. Fiate oh, Zaf. Yeah. cumperi un castel da. în România The... în, cu legendă. A, Sunt o de castele de vânzare cu în Cu legendă în România? Da, cu legendă trebuie să fie cu legendă. Renovezi, pui înăuntru plastic, chestii de-astea <laughs> Și faci business E importantă și localizarea Așa, Victor. e adevărat da. uh, Bran Bran, aia Hai ai, ai. ai, mă Țineți-vă bine Cea mai legendă Fiat în ce a devenit Bran 3,6 milioane de euro Totalizează încasările de la Castelul Bran în În 2015 3,6 milioane de euro. Și peste 600 de mii de turiști au plătit ca să vadă castelul. Administratorii au calculat un profit de 2,2 milioane de euro. Mama, mama, mama. În creștere cu 30% față de anii anteriori. Anii anteriori. Cristina Anica, bună dimineața! Bună dimineața! dimineața. 630.206 turiști au trecut în anul 2015 pragul castelului Bran, iar peste jumătate dintre aceștia au fost turiști români. Raportul turiști români la turiști străini s-a modificat în ultimii ani. Rămâne ascendent acest trend în care românii sunt mai numeroși în vizite la castelul Bran. Nu este important, biletul costă la fel pentru fiecare dintre cei care vin să viziteze Important este numărul foarte mare de vizitatori Cei care administrează castelul au încasat, așa cum ați spus și voi, anul trecut Aproximativ 3,6 milioane de euro Cu 36% mai mult față de 2014 Iar peste 2,2 milioane de euro reprezintă profit curat în aceste afaceri Profit, este profit, stai, stai. profit curat, nu furat nu, curat. Curat, curat, curat, mai curat. Curat. La bani niște da. cred că apare și contele curând, de spunem <laughs> Vorbim de o administrare privată, lucru foarte important, Magic. pentru că acest, cast acest castel a fost în administrarea statului și nu obținea niște departe aceste profituri. Uh -huh. uh, el a fost retrocedat în anul 2006 lui Dominic de Habsburg și începând cu acest an, de fapt cu anul viitor, când a intrat efectiv în posesia acestuia, S-au înregistrat profituri tot mai mari După retrocedare exista și o ofertă de vântare a acestui castel către Consiliul Județean Brașov Însă negocierile nu au dus la un rezultat concret În ceea ce au semnat la retrocedare se preciza faptul că trebuie păstrată destinația de muzeu Timp de 3 ani de zile, nu mai mult de atât Însă, iată, administratorii privați au uh, continuat să păstreze caselul Bran ca muzeu, pentru că este cel mai profitabil muzeu din România. Foarte tare! Mulțumim foarte Mulțumim, frumos, este interesant cum, știi cum, când cineva se ocupă de el, de adevăratele, de, de orice. P e foarte simplu. În Apare și a... profitul, știi? Da, lucrurile în... astea sunt la stat. Da, așa este. Bine, capacitatea de administrare a statului român este un dezastru, adică e imposibil să interacționezi cu statul în vreun fel normal. Asta, în general statul este un prost administrator dar în România definiția prostul, proastei administrări este în România Fantastic! 8 și 33 de minute revenim la live pe plajă am zis că vineri vine așa Fly Project Smiley și aș mai pune eu Lidia Buble cu Te Tăi fi tu sau ceilalți la umbra ta m spune. pune. Știu că ți pare irreal, să fugim în lume. Sau poți să stai aici să-mi dai culoare. Mai bine îți aduc lumea la picioare, da. Eu să ies pe stradă și să o totuși simplu. Lumea să ne vadă, să ne vadă strălucina, fără a cu zâmbet. Fără să mă ascund din nou de ei Să nu scoți un sunet Vreau să mă privesc în ochii tăi Poate nu mă crezi cât spun că S-ar putea să nu-mi ajungă completeze Să știu că jumătatea mea Să mă tempereze De fiecare dată când ia foc, Să mă încurajeze Că vreau să renunț la tot Poate nu mă crez că spun că Sunt cu tine, piere orice teamă Clipă de clipă lângă mine știi ce mult înseamnă Și nu mă satur vreodată te privesc Când tot ce îmi doresc ești tu, ai înțeles, da Pentru noi nu contează ce spun unii Unul pentru altul împotriva lumii Prințul din poveste, prințesa din castel Nimic nu ne separă, noi visăm la fel, da Poate nu mă crezi când spun că S-ar putea să nu ne ajungă Nu te să dați like, să lăsați un Project Smiley, Lidia Bublă și Adi Sână pentru vineri seara la live pe plajă, 29 iulie. O înregistrare video în care mai mulți angajați ai unei bănci din China sunt bătuți cu rigla la popou din cauza performanțelor lor slabe a devenit virală pe internet. Auzi, sper, sper doar că rigla nu era chinezească, știi că se rupea de la primul angajat, mă gândesc. Da, opt angajați ai acestei bănci sunt plezniți de mai multe ori cu rigla pe o scenă. Băi, chinezii ăștia sunt fenomeni. Deci i-au urcat pe, pe... scenă? Da, mă, urcat pe scenă, înțeleg. Era ca pe vremuri la noi, când te scoteam fața clasei. Da, și nu-ți-o luai așa, oricum. Bun, deci în timpul unui uh, eveniment organizat de bancă Deci banca a organizat evenimentul, i-a urcat Bine. pe ea pe scenă și. și vine toată lumea și I -a I -a organizat de bancă, Oare ce mai promovează, nu știu, vreun da. credit cu buletinul, vreun ceva, prima da. casă, Bă, de anti deci... programe de genul ăsta. Chiar îi pleznește, adică iau uzi. Astia stă stali... aliniat și trece ăla Bă, da, și ea vântă, înțelegea O riglă de aia de 50 de centimetri Cum erau pe vremuri, înțelegeți? Bun, asta cu banchieri Plesniți la fund Dar merge bine și în România Salariații Asta e, mai rezistă cum pot Unii mai suspină Um, presa locală a anunțat ulterior că incidentul a avut loc în timpul unui team building Organizat Oala! de bancă Cel care îi lovește pe angajați este un antrenor motivațional Deci vezi, și așa, și ea, de ce i-a pleznit Pentru rezultate slabe Auzi? Deci, tu de asta nu vrei să vii în team building? Asta mi-e, de? deci pe bune eu văd chestiile astea știi? Și mă gândesc Bă, zic, cum a mers? a, mers mai bine, mai până acum am tot venit în team building, dar la toamnă nu știu dacă mai bine. depinde de ce rezultate sunt. Îșteptarea cu Vlad și George Zafiu la Europa Vem. Mai avem un artist pentru vineri seara la live pe plajă pe 29 iulie, Loredana! Dana! nu e să mă iubești, o dată. În sinfonie de șoaptă, promisiunea cu mutate. Ai închis-o și așa ai dispărut ca o hoț în noapte. Dar să respira, așteptă-ți să găsești He, drumul înapoi spre ce pe care spui. Hai să mă iubești odată, e cea mai nouă piesă a Loredanei, am ascultat-o la Europa FM pentru că Loredana vine vineri 29 iul iulie la Europa FM live pe plajă alături de, Vlad, Mai știi de am zis? Grimus, <laughs> nu, Smiley, Vang. <Grimus, laughs> Smiley e vineri, da, voltaj. Bancaj, voltaj tot sâmbătă. Le zilefam <inaudible> bizar sau Aștia cum zic ascultătorii noștri, bizar. Le bizar. Nu, ba, vineri nu. sunt Fly Project, Smiley, Lidia din Suna eu. și Loredana da. Dona Dumitru Siminică <laughs> Fără miță Gadget News La Europa FM Aș fi făcut un live pe plajă Acum mai mulți ani Dacă aș fi putut face așa? fără miță la ambru Să pun mese pe plajă așa Pac, pac, pac Și niște ospătari cu baterii Băi, Cred că putem aranja trafiere, să facem și o chestie aici, în ăsta, dar Nu știu dacă vine toată lumea sau Dona Dacă Dumitru. vin ei la noi sau trebuie să mergem noi la ei <laughs> Să mergem noi la un Da. Hai la gadget Gadgetul de azi este totalmente science fiction Gen Star Trek science fiction Star Trek e serialul care îi place E filmul Care îi place mult lui Zaf Acolo este ala cu masca neagră care respiră greu așa Star Trek și Star Wars Ce Star Wars mai sunt? Q nu stiu. Bă lasă că Da, fiți atent. Deci, astăzi avem inelul care îți monitorizează starea de sănătate până la detaliu. Vergheta, nu? Vergeta, Nu, nu e. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Siminica? Da, seminică, ineluși de aur. În inel de aur cu piatră scumpă. Bine, hai zi, hai zi, să okay. revenim la gadget. Da, așa. Îi zice BioRing. Este un inel care conține o grămadă de electronică super miniaturizată. Ce se află în acest inel inteligent mai mic decât un ghiul obișnuit de strehaia? <laughs> deci nu mă pot abține. Îmi pare rău. Deci cât de suprarealistă este această secvență? Vorbim despre un gadget science fiction Da Și fondul muzical este Dona Dumitru Seminic În el la la mijloc -un La, la <ră flush> e Bine Deci în acest inel inteligent se află o baterie miniaturală curbată Două motorașe de vibrație Un senzor optic cu lent Un accelerometru pe trei axe Un procesor de computer Și, asta este cel mai tare, un senzor de bioimpedanță Are și motorașe în câte secunde prinde suta? Nu mă <laughs> Ca să vibreze, mare, are vibrații Am înțeles, da, da, e ghiul în toată regulă <laughs> Nu mă, e mai e puțin mai mic decât un ghiul de streha E Da, un pe site zice că poți să-ți alegi ce culoare vrei, da, crosiei, are două variante, alb sau negru. Bun. Acum, ceilalți senzori există în general în brățările de fitness, care sunt destul de comune, dar cu senzorul de bioimpedanță e cu tot o altă poveste. Aici e și marea și a inelului ăstuia, a BioRing. Cu ajutorul acestui senzor de bioimpedanță poate fi măsurată de fapt cantitatea de calorii pe care o ții într-o zi. Deci, încă cineva care zice că n-ai voie aia sau n-ai voie da, cealaltă E ca acasă Bun, care e principiul senzorului de bioimpedanță și a traductorului? Încă o dată nu-și nu-mi revin cu Adio Dragă felul Dragă felul Bun deci principi... la... gajetul Vă Dar rog, concentrați-vă Deci, senzorul de bioimpedanță Principiul e următorul în general ce mâncăm noi, alcătui din carbohidrați, grăsimi și proteine. Foarte. Carbohidrații sunt descompuși în glucoză, care e transportată în sânge cu ajutorul insulinei. Când glucoza este absorbită de celule, nivelul glucozei crește, evident. Da? Dar în același timp, cel al apei din celule scade. Practic, senzorul de bioimpedanță măsă... <laughs> senzorul și de bioimpedanță măsoară aceste schimbări de concentrație în fluidele din organism, trimițând permanent semnale electrice la frecvență joasă și înaltă și citind variația de rezistență electrică a țesuturilor. Hai, mi pune melodie. <laughs> păi, aveți, știți, că n-ați fost atenți la ora de chimie și nici acum, că când vine unul să vă explice că m-am documentat ieri. Auzi, mă aștept să intre Vasile Pârvan pe ușă oricând. O oră m-am documentat ieri ca să înțeleg cum funcționează. Bun. De asemenea, senzorul Măsoară cât timp nivelul de glucoză Este ridicat și cât timp îi trebuie să scadă La niveluri normale Și ea în considerare faptul că grăsimile și proteinele Au tendința să coboare curba glucozei, Să o aplatizez De aici încolo e simplu Datele sunt transmise prin Bluetooth Unei aplicații instalate pe telefon Asta e partea umană Care da? face o grămadă de calcule și spune Evident o grămadă de lucruri Dacă ai mâncat prea mult, dacă trebuie să mai exersezi, cât ai dormit Dacă ești deshidratat sau nu, că de stresat ești Cum stai cu pulsul, cât pași ai făcut lucruri Care ne-am obișnuit deja și cu care, desigur, cei care sunt căsătoriți sunt obișnuiți, că au Mulțumesc, frate. senzorii aferenți. Și o să apară expresia, m-am mâncat până mi-a sărit piatra la inelul. <laughs> Piesa e lungă, să știi, adică... Da. Vrei să lumezi. pot să mai spun. Să da. mai spun doar că inelul e făcut de... Suedez, e făcut de o companie suedeză, de cercetare. Deci trebuie să-l asamblezi singur dacă e de la Suedez? nu? Mă <fie> duc să o fac o cafe. De ce mă? Dona Dumitru Siminică, inel, inel de a soțit. A fost coloana sonoră pentru Gadget News, ediția de astăzi. Noi revenim la live pe plajă. La ce se vreți să revenim, domnul La duminică, uite de exemplu, Hai, propun. Că erau cu Byron, cu Lezele Fan Bizar, cu Grimus. Avem și Robin and the Backstabbers. Sad după sat, asta e o super piesă. Fiți atenți! Darul și miresei prin pal Trece până tensor, trece timpul și mor Trece casa teia din casa plină de flori Trece luna pe cer, peste drumul de fier Printre bolcane, printre hărți, școala, bală de cartier Trece strânge din dinți, trece dar tu nu simți Trece un cântec cântat de o armată de sfinți saud, niciun cântec de șterg Pleci acum, te înțeleg e de ajuns Nu insist, e de ajuns Că-mi de radioul în Am sărutat într-un ABC, da, intră vulcan de gheain, intră lumini, am salutat într-o într-o livadă de măslin, trece an după an, trec lumini pe tavan, am zâmbit pe târziu, am tras târziu de volan. nandă back să după-sata am ascultat alături de Byron, Lelefan bizar și Grimus, cel puțin deocamdată pentru seara de duminică, dar o completăm noi căci mai avem până la 10. Și apropo de ora 10, știți bine că dacă auziți semnalul de concurs, la un moment dat puteți câștiga o vacanță și în această dimineață trebuie să știți parola de ieri. Și la dublu sau nimic avem 3200 de euro. Un grămadă de bani, astăzi. da. Mm -hmm. A apărut sările mm -hmm. de fitness mobile. Dacă vreți <laughs> să știți de bai, e o conspirație, Aștia au ceva cu noi ne Da. da e autobuzul în care poți face sport pe bicicletă în drum spre serviciu. Adică... Deci o să fie autobuzul o să fie sală de fitness. Da. Adică nu te duci cu bicicleta la serviciu. Te da. duci ca să pedalezi la serviciu pe bicicletă. Te duci cu autobuzul, dar pedalezi în autobuz. Da, poate ai și duși. <laughs> da. Este vorba de Londra. În Londra se lancează acest, acest model de autobuz. Poate pentru asta fac Brexit-ul, te-ai gândit? Mm, o să vedem mai. Bun, deci în loc de scaune, autobuzele au instalate biciclete fixe, pe Așa care am. evident poți pedala. Deci aici, Zaf, poți să cedezi locul pe scaun și tu, în sfârșit, doamnelor, mai în vârstă, sper. Da. Um, persoanelor în vârstă, în general. Da. Ție. Inteniarurile autobuselor acoperă cele mai importante rute din Londra, cu opriri în partea de nord, de sud și vest a orașului, scrie E De când toate părțile. Da. La noi aș zice că e mai eficient. La noi transpiri în autobuz fără să mai pedalezi. Adică, mai ales acum, e super eficient. Dar deci noi avem autobuze cu saună. Păi asta zic. Sunt dotate cu saună. Deci nu face efort, doar transpiri. Sau, saună cum e? Umedă și usată. E umedă da. asta. Da. Aș, așa e. Uh, bun. Când se lansează autobuzele astea, va exista și posibilitatea opririi la sările de fitness care au furnizat echipamentul respectiv, unde clientul poate să-și facă rapid un duș și mm -hmm. să bea un suc înainte să ajungă la muncă. Băi, ca la bun, noi. Da. Cleci spre adică... muncă... Și ajungi undeva la prânz Da, uh, but, da asta vreau să spun deci, de Cât fitness faci? Până la așa. Uh, autobuzele nu au fost puse încă în circulație Dar urmează uh -huh. Și pe site-ul companiei figurează deja peste 9000 de persoane În care s-au înscris în program Pentru curse de 45 de minute Călătorii vor plăti între 15 și 19 euro De deci, imaginezi? 53 de minute Avem judecata de joi Cristian Tudor Popescu Peste câteva minute Ai pregătit banii Luca? 3.200 Întrebări avem? Da Simple sper Da, mai simple decât e Da întotdeauna Da Și vacanța din această dimineață Dar ea vine când vine Trebuie să fiți atenți Să auziți semnalul de concurs Ioana nu ne-a dat verde încă Așa că mai așteptăm Și vă reamintesc că Astăzi completăm toată lista Cu toți artiștii de la Europa FM Live pe plajă Vara asta ocupăm Marea 29, 30 și 31 iulie Europa FM live pe plajă Powered by Selgros Un eveniment organizat cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia.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 Profită din plin de ofertele Metro Între 20 și 26 iunie Ai 50% reducere la cumpărarea oricărei a doua valize și pentru gama de lenjerie intimă primești 3 bucăți la preț de două. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Metro împreună de 20 de ani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 Vara asta, toți vorbesc fotbal. Dar la Bila, tu ești subiectul principal. Cumpără cu Bila Card până în 10 iulie și la fiecare 150 de lei cumulați primești că te voucher de 10 lei plus șansa la unul din cele șase weekend-uri la mare sau la munte împreună cu familia. Hai la Bila! Detalii în magazine. Bila, exact pe gustul meu! La de la drum, vin și premiile acum... Timișorana te răsplătește cu 3 milioane de beri direct sub capac sau cheiță și 1000 de euro zilnic. Căci unde e voie bună și premiile se adună. Detalii pe beretimșorana.ro Pentru cei peste 18 ani. Îți plac fazele spectaculoase, golurile incredibile. Joacă și câștigă în campionatul ofertelor Altex. Cumpără-ți televizor Teletec LED High Definition cu diagonala 81 de cm și media player USB la numai 599,9 lei. Preț la schimb cu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 Altex, cel mai mic preț din România. Până pe 13 iulie cumpărăturile la Carrefour îți pot aduce unul din cele 50.000 de vouchere de 100 de lei pentru articole sportive. Doar pe 22 și 23 iunie ai zahăr Sweet Life la 2,59 lei kg ardei gras Bianca România la 3,49 lei kg hârtie copiator A4500 de coli la 10,29 lei și 20% reducere la gama de igienă dentară Senzodine și Paradon Tax. Carrefour, de 15 ani campionii prețurilor mici. Calitate de top, confort sporit, nu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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Urmează încă o zi caniculară în sud și sud-est și pe ari mai restrânsă în restul țării. Indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80, mai ales în zonele de câmpie. Temperaturile maxime se vor încadra azi între 29 și 36 de grade. Canicula a făcut deja victime în județul Vaslui. Un bărbat în vârstă de 74 de ani a murit în timp ce se afla pe un câmp. Alte 10 persoane au ajuns la spital după ce au leșinat pe stradă. Sorin Saizu, transmitem. Potrivit managerului serviciului de ambulanță al sudetului Vasu Aurora Popa, un echipaj a fost trimis să intervină pentru salvarea vieții bărbatului din localitatea Itrici, însă cadrele medicale nu au putut face altceva decât să constate decesul. Victima a fost găsită inconștientă pe un câmp din localitate. În ultimele ore ambulanțele au intervenit la șapte cazuri de persoane care au fost găsite căzute în stradă din cauza temperaturilor foarte ridicate. Este vorba în principal despre persoane vârstnice și la camerele de urgență ale spitalelor este aglomerație. Numărul pacienților care au de din cauza temperaturilor ridicate crește de la o oră la alta de la Vastui Sorinsaizul Europa FM. Ministrul Justiției Raluca Prună regretă votul de dezincriminare a conflictului de interese pentru parlamentari. Într-o postare pe Facebook aceasta a precizat că în Parlament reprezentantului guvernului nu i s-a dat cuvântul pe această temă. În acest context, Ministrul Justiției spune că a fost deseori somată să spună ce înțelege prin restaurație și răspunde exact asta, adică o tiranie parlamentară. Raluca Prună a ținut să sublinieze că este adeptă a parlamentarismului, însă acelui responsabil în slujba cetății. În București, lucrările la pasajul de la piața sudului nu vor fi finalizate până la 30 iunie, așa cum era prevăzut în actul adițional la contractul de finanțare, astfel că finanțarea europeană pentru acest proiect se va pierde. Întârzierea lucrărilor a fost cauzată în principal de avizele greșite emise de furnizorii de utilități, care nu au știut exact pe unde trec propriile rețele subterane. Abia după începerea săpăturilor s-a constatat că țevile, cablurile și celelalte utilități vor trebui deviate. Lucrarea ar trebui finalizată până la sfârșitul lunii martie 2017, conform ultimului termen asumat de constructor. O parte a sistemului informatic de la stația de taxare de la Fetești va fi înlocuită. Decizia a fost anunțată de ministrul transporturilor Dan Costescu după ce în minivacanța de Rusalii sistemul a cedat, iar șoferii nu au mai putut plăti prin SMS taxa de trecere a podului la Fetești. Ministrul transporturilor i-a lăudat pe tehnicienii care au rezolvat, însă defecțiunea apărută sâmbătă la această stație de taxare. Vreau să apreciez viteza de reacție a tehnicienilor de la CNADNR și de la STS care au rezolvat problema foarte repede, am fost special acolo și am observat practic că a fost o intervenție de trupă de elită schimbând tot dulapul și toate modulele într-un termen record 16 ore pe cronometru. Mergem acum în Marea Britanie. Peste 46 de milioane de cetățeni ai regatului unit vor decide dacă țara lor rămâne sau nu în Uniunea Europeană. Nici o televiziune nu și-a anunțat intenția de a da exit poll-uri la închiderea urnelor în referendumul de astăzi, pentru că marja de eroare este considerată a fi prea mare, Raluca Hadmanu ne explică. Alegătorii vor primi un singur buletin de vot pe care este scrisă întrebarea. Regatul unit ar trebui să rămână membru al Uniunii Europene sau să părăsească Uniunea Europeană. Votanții vor avea demarcat cu o cruciuliță unul dintre cele două răspunsuri. Să rămână membru al Uniunii Europene ori să părăsească Uniunea Europeană. Cine poate vota? toți cei care au drept de vot la alegerile generale parlamentare în Regatul Unit, inclusiv britanicii, irlandezii și cetățenii din Commonwealth care au împlinit vârsta de 18 ani și sunt rezidenți în Regatul Unit. Au drept de vot și cetățenii Regatului Unit care trăiesc peste hotare și care au fost trecuți în registrul de vot parlamentar în ultimii 15 ani, precum și cetățenii irlandezi care s-au născut în Irlanda de Nord și au fost înregistrați să voteze în Irlanda de Nord în ultimii 15 ani. Se pot prezenta la urne și britanii și cetățenii din Gibraltar care au drept de vot la alegerile pentru Parlamentul European. Voturile vor fi numărate imediat după închiderea secțiilor la ora 9 seara. Rezultatul poate fi contestat doar pe cale judiciară și o cerere în acest sens trebuie depusă în termen de șase săptămâni. Totul despre Brexit, referendumul din Marea Britanie, pe pagina noastră știrile FM.ro. Sorin, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia! Buna dimineața, Belgia și Irlanda sunt ultimele echipe calificate în optimile Euro 2016. Ambele s-au impus cu 1 0 în etapa finală a grupei E. Belgia a trecut cu emoții de Suedia, care a avut un gol anulat pe motiv de joc periculos, dar și alte câteva ocazii, iar Nain Golan a dat lovitura în minutul 84. Irlanda a învins tot pe final Italia, care era sigură de primul loc, indiferent de rezultat, astfel că și-a menajat întreaga echipă de start din primele două partide. Brady a reușit să marcheze în minutul 85 golul care ce mai departe de pe locul al treilea. Grupa F a fost câștigată de Ungaria după 3 la 3 cu Portugalia. Ghera a deschis scorul în minutul 19 cu un șut din afara careului. Nani a egalat înainte de pauză. Startul reprizei secunde a fost exploziv. Giugiac și Cristiano Ronaldo au reușit câte o dublă până în minutul 62. Maghiarii au condus de fiecare dată, iar vedeta lor a transformat o lovitură liberă directă, iar apoi a înscris cu un șut deviat de la marginea careului. Ronaldo a punctat fabulos cu călcâiul pentru 2 la 3 și a devenit primul jucător din istorie care marchează la patru campionate europene consecutive. Starul lui Real Madrid a devenit și fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate la Euro 17. În celălalt meci din grupa F-Islanda a învins cu 2 la 1 Austria. Golul victoriei, marcat pe contraatac în al patrulea minut al prelungirilor, a aruncat Portugalia pe locul al treilea, iar islandezii au terminat pe doi la egalitate de puncte cu Ungaria. Astfel, în optimile de finală, sâmbătă, Elveția va întâlni Polonia, Țara Galilor, Irlanda de Nord, iar Portugalia va înfrunta Croația. Duminică vom avea Franța, Irlanda, Germania, Slovacia și Ungaria, Belgia, iar luni va fi reeditarea finalei din 2012, Spania, Italia, urmată de Anglia, Islanda. Bravo, Luca! vorbim de Islanda, să reauzim comentariul fabulos de la meciul cu Austria de la golul victoriei marcat în prelungiri pentru primul succes al Islandei la un turneu final, Islanda debutantă la Euro. Așadar, 1 la 1, minutul 94, Islanda scapă pe contra -tac. iată comentariul original. He's going to win! Three and two! Emi! He's going to Două săptămâni nu mai vorbește că nu mai poate facă un sunet Apă, Reduc Adam te finaliș. Băi, de când nu ne-am mai bucurat, mă? De 30 de ani De când nu... Nu, eu mi-am adus când am... Când mi-am pierdut ultima dată vocea Urlând în stradă după victoria naționalei În 94 La România, Columbia 3-1 E, și-am... Au mai fost și în două... Aia a fost la mine. Victoria cu Anglia. Campania România, Anglia... Uh, România, Columbia... Trebuie. Băi, dar nu mai... Să vă mai spun că eu... Să am mai... cerut vocea la Rapid Steaua <laughs> acum 10 ani în Cupa UEFA. Ce <laughs> să <laughs> fiecare a, bă, cu ale lui. ce mă, în atent ce se bucură, mă, uite. Da. Fabulos. Fabulos, Fabulos domnul ăsta. De oricine de ar fi... Fabulos. Am găsit, <laughs> am găsit în dimineața asta un reportaj de Guardian făcut la începutul anului în Islanda despre, cum, despre fotbalul islandez și despre cum joacă islandezii și cât de serios. Era un interviu cu selecționerul și selecționerul spunea noi ne gândim că este o țară mică și nu intrăm pe teren gândindu-ne au să nu pierdem prea rău. Nu ne gândim că îi batem. Și știm că nu avem jucători de valoare a Olandei sau a Turciei, că jucă cu Olanda. Zice, dar singura noastră șansă este la putere de muncă, la uh, dedicare și uh, la concentrare, nice. la organizare. Și, și la asta, ne, asta ne gândim că trebuie să facem și asta facem. Ei s-au carificat bravo! grupă, cu, au lăsat Olanda acasă și au fost peste Turcia și Cehia. Adică nu bravo. e întâmplător ce nu se, în se întâmplă. Deja fenomen. e un, un foarte da. bun. Bravo, Leicester, în Marea Britanie, un alt uh, fenomen, da. o echipă mică ce a reușit uh, să aibă rezultate senzaționale pur și simplu prin concentrare și prin uh, pasiune. Rapid în România, da. declarați falimentari care au ajuns în Liga Întâi, da. mare. Europa FM Pe aceeași <laughs> frecvență, cu tine! Vlad, am o veste pentru tine Am o mare veste pentru tine Vineri seara La Europa FM Live pe plajă Pe 29 iulie Vine Antonia Cu yes. Ah, De când aștept momentul asta? Yeah, yeah, yeah. Plajă, soare, Antonia Live yeah. pe plajă Leaves the letter you here with me. And when you're gone a dream, follow me down to Antonia vine la Europa FM Live pe plajă, eveniment ce se desfășoară în perioada 29-31 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Vineri seara, alături de Antonia, mai vin Loredana, Lidia Buble, Adison, Smiley și Fly Project. 9 și 13 minute, cât de curând încep înscrierile pentru dublu sau nimic, premiul de astăzi valorează 3200 de euro. Rămâneți de no alături de noi pentru judecata de joi, Cristian Tudor Popescu. Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. Obiectivul domnilor parlamentari mi se pare cât se poate de clar. Din toată ființa lor, năzuiesc spre statutul nomenclaturii Partidului Comunist din epoca de aur. Pensiile speciale, obstrucționarea justiției în cazul corlățean, ca în atâtea altele, menținerea în funcție a primarilor condamnați cu suspendare, băgarea la scuteală a aleșilor care și-au angajat rude la cabinetele parlamentare, toate sunt aproximații ale situației ideale, illo tempore. De o parte tovarășii, intangibil și clanurile lor, de cealaltă, oamenii muncii. Sau, dacă schimbăm clasa cu rasa, Domnii parlamentari își doresc să fie heronfolk, popor de stăpâni, arienii României, iar ceilalți, sub oamenii. Dorința domniilor lor este îndreptățită și realizabilă, deoarece, în majoritate simplă, românii sunt un popor de slugi hoațe, care nu are ce să facă cu libertate și pentru care democrația e cea grecească, veche, cu sclavi. Le lipsește Ceaușescul, Kim Jong-unul. Vor să fie duși cu rândul la masă și să rânjească sub bici. Au trufia servilismului și a nălțării prin ticăloșie. Dușmanul cel mai mare al acestei comunități a sclavilor cu drept de vot nu sunt stăpânii, ci minoritatea celor care nu sunt ca ei. Iar acestora din urmă nu le rămâne decât să își ia capul în mâini, să se autoexileze în propria țară sau să o părăsească. Disteptarea. Ovlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Noua și 15 minute ne-am întors vorbind de live pe plajă. Duminica am zis Byron, Lezele fan bizar, Grimus, Robin and the Backstabbers. Și Vița de Vie, am anunțat lucrul ăsta Cu două zile când Vița de Vie A lansat pe plajă în Vamă la 5 Live din garajul Europa FM În deșteptarea Mă trezesc din ta, Îmi bine fața De somn și încep Să mă îmbrac E o zi Oarecare la fel Ca oricare din an Și m-am săturat De aceea Probleme ce nu sale mele de fapt Și simt soarele astăzi răsare pe strada mea Și-mi bate inima, bate nebună cum Ca un riff de chitară pe plan Vă mulțumesc pentru Plaja la Cea mai nouă piesă Vița de vie în deșteptarea la Europa FM Vița de vie pe plaja în vamă la 5 O să ascultăm piesa asta pe plaja Europa FM la live pe plajă Duminică seara pe 31 iulie alături de Byron Lezele fan bizar Grimus, Robin and the Backstabbers Și parcă lipsește cineva de aici, nu? Dar o să ascultăm imediat O să vă spunem imediat în 7-8 minute Cine lipsește din seara de duminică 1 7 este SMS-ul la care așteptăm Mesajele voastre pentru dublu sau nimic Vlad, avem 3200 de euro? Da <laughs> Luca, întrebări Vlad. avem? Da. Scrieți acum... dublu, scrieți numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și uh, puteți uh, câștiga 3.200 de euro în dimineața asta. Zi, Vlad. A pățit ceva. <laughs> Abușirul super, Vlad. Stimați ascultători, trebuie doar să ne păstrăm calmul, să lăsăm emoțiile la o parte. Întrebările nu sunt foarte grele niciodată. Dar emoțiile sunt și mai cuvântul asupra ascultătorilor noștri participanți? Bine, 3200 de euro, scrieți dublu. <laughs> scrieți numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și trimiteți un semnetsel la 1769. Haideți, începem în scrierile pentru dublu sau nimic, aveți 10 minute la dispoziție.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 <rători> Parcă ziceau lamentau că nu să plouă. Aha, da, știu, trebuia să repar instalația. Acum lasă glumă și acoperă mobila și televizorul. <rători> Nu-i nevoie. Știi când ziceai că vrei pești, acum îi putem ține noaptieră. Nu lăsa pe mâine creditul pe care îl poți obține azi doar cu un drum la bancă. Aplică exclusiv online pentru un flexi credit și ai dobândă variabilă de la 8,25%. Raiffeisen Bank, reușim împreună.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 de Europa FM Live pe plajă și promisiunea de a-i asculta astăzi în așteptarea doar pe cei care vor veni pe plaja Europa FM. Suntem în seara de duminică, hai să ne imaginăm. 31 iulie, seara, atmosferă și cântăm băieții Supăială, Țupăială! Sdom Zdob și zdub au zis și ei, da, și vin la Live pe plajă. Ascultăm bună dimineața, că dimineața tare, frumoasă. O să fie mai răcoare, să fie dimineața pe răcoare, exact cum zic ei. Dar mă trezește soarele, e afară cu chitara, ciocărlii fanfarele, sună vise la mea strun, vântul duce muzica, bate lumea cânte melodia mea. Trumoasă, zboară sus ca pasărea, în dimineața luminoasă, înflorește dragostea, unde pasărea măiastră, murmure zborulin, topă în se trezește, înțeleg. Tată, vreau de bine să vă fie. Buna dimineața, lume, Vă salut că și vă iubesc! Buna dimineața, viață! Să 31 de minute, vă imaginați? Vița de vie, zdob și zdub, Robin and the Backstabbers, Grimus, Byron și Led Zeppelin bizar, duminică seara, pe 31 iulie, pe plaja Europa FM. Știrea Bravo a zilei bravo, zile vine de la guvern, mai de la unul dintre miniștri. Mă, știre bună de la guvern. Da. Guvernul acesta pe care politrucii, politicienii, îl urăsc. Îl urăsc, îl urăsc, pentru uh -huh. că o bună parte din guvern, nu tot, arată că se poate face treaba. Hmm. Sunt niște tipi onești, știi, și ăștia îl urăsc, l urăsc, urăsc, dacă s-ar putea să l dărâme, să l dărâme. Ok. Um, un răspuns dat de Ministrul Sănătății pe Facebook a devenit rapid... Viral. Vlad Voiculescu, el este ministrul, a răspuns la o postare pusă pe Facebook miercuri noapte, uh -huh. referitoare la un medicament pentru leucemie. Așa. Autoarea acestui uh, status întreba cum ar putea găsi respectivul produs în condițiile în care un tânăr de 30 de ani mai are tratament doar pentru 3 zile, dar îi trebuie 4 doze pe zi, timp de o lună. Și femeia întrebat disperată pe Facebook, ce să facă, ce să facă și cineva l-a tăguit pe ministrul Sănătății, pe Vlad Voiculescu. Și mesajul a ajuns la el. Cu da, cam și în felul ăsta Vlad Voiculescu a văzut și a răspuns. Tot miercuri. Deci femeia a postat miercuri noapte și tot miercuri a răspuns. Bună ziua, zice. Vă rog solicitați spitalului să ceară medicamentul la Unifarm. Azi de dimineață mai erau 3 pe stoc. Păi mâine se o nouă livrare, dacă nu greșesc. dacă întâmpinați probleme, vă rog scrieți-mi aici. Înțelegeți? Uh -huh. Și în doar două ore de la postarea ministrului Asta a devenit virală pe internet. Foarte mulți utilizatori de pe Facebook dând o drept exemplu al felului în care autoritățile ar trebui să interacționeze cu cetățenii, notează știrile ProTV, ceea ce, sigur, e un lucru de reținut. Problema este că o să ne învețe prost și să vezi ce n-a fie la toamnă când o să întoarcă al de Dragnea și Nicolicea și Aolea. o să revenim la politica noastră Așa cum se face în Parlament Acum unde își votează superimunități Între, super între și... Dragna și Nicolicea nu știu, care da. să Voiculescu da. a devenit ministru acum o lună Știți că Voiculescu facea nu parte știu, din... Vlad Voiculescu, Vlad Voiculescu, Voiculescu da. de... A devenit ministru acum o lună El făcea parte din rețeaua Aceea care aducea medicamentele Pe care statul nu putea să le aducă da. Pentru bolnavi de cancer le aducea el împreună cu diversi voluntari. Un soi, un erou de fapt, da? Că făcea lucrul ăsta. Și știți cum a devenit Vlad Lui Culescu, ministru? Patriciu Cadariu și-a dat uh, demisia în urma scandalului dezinfectanților diluați. Uh -huh. Când l-a întrebat presa care e situația și a zis, a, numai 5% din dezinfectanți nu sunt conformi. Cum ar veni? Ce? În 5 cazuri dintr-o 100 medicii intră nesterili în sala de operații chirurgii. Le aduce moment. o să fie. Of. Bravo Vlad Voiculescu atunci da. uh, În această dimineață la Europa FM 9 și 34, mai avem un artist de spus Andra Andra, Andra vine zâmbătă seară Pe 30 iulie La Live pe Plaja. Ai grijă ce-ți dorești De la viața când te întâlnești cu de Destinul de care vorbești tu Și de care se lovești și restul Știi, viața e ciudată Tot ce nu credeai ți se întâmplă si Și -o dată Și încăodată Niciodată să nu spui niciodată o oh, l-am început când l-am văzut, niciunul n-a crezut În dragoste. O oh, dana a luat valul pe amândoi, acum uită te la noi, e dragoste. Hey, hey, hey. Și dacă cine spus? Mă lau ce se poate întâmpla. Niciodată să nu spui, niciodată... N-ai fi văzut prima dată vreun trai, Nu-i vreun crai, Dar nu-ți vine să pleci Ba mai mult să mai stai Îndrăgostită lulea Când ziceai că nu se poate întâmpla Destinul rupe primul Regulile firești Regulile pur omenești După care mergi până să-l întâlnești să ne la... Niciodată să nu spui, niciodată Andra, am ascultat cu cabron la Europa FM9 și 38 de minute. Cam asta e lista a prieteni cu cei care vin la Europa FM live pe plajă. Vinere, așadar, ca să facem o recapitulare, pe 29, iulie, Fly Project, Smiley, Lydia Buble, Adi Loredana și Antonia, Sâmbătăi avem pe Voltaj, Proconsul, Vang, Delia, Carla's Dreams și Andra, iar duminică o seară specială cu Byron, Lezele Bizar, Grimus, Robin and the Backstabbers, Vița de Vie și Zdob și Zdub. Eu zic că e bine, nu? Și Zdob și Zdub, vin toți? Și Zdob și Zdub. I-am convins pe amândoi. Oh! Ia uite, semnalul de concurs 0372069599 Este numărul de telefon unde vă așteptăm Să sunați și să ne spuneți care este Parola de astăzi De fapt, parola de ieri Pe care o ascultăm astăzi Da Parola este Parola este O să aflăm imediat Bună dimineața Bună dimineața Alo? Bună Alo! Bună dimineața Roxana, ce faci? Bine, la servici. E Roxana, ce entuziasm! Mamă, de când ne suni? Uh, de pe la și 10. De pe la și 10 sun, am uh. înțeles. De unde ești? Bine, și de unde ești? Lucrează la o centrală telefonică. Da. Uh, nu, din Brașov. Din Brașov? Deci numai bine, poți să mergi da. la mare, avem o vacanță pentru tine, dacă ne spui care e parola? Uh, Proconsul Proconsul <laughs> Bravo, Roxana Ai o vacanță, pleci la mare Mulțumesc, mulțumesc Felicitări, cu cine pleci? Mulțumesc cu, uh, cu fetița mea? Nu, cu, bravo, mașina. Bravo. cu mașina cu fetița. bravo Ia. Bravo, Roxana, Mulțumesc. felicitări de așteptăm, așteptăm la, mă la, mă la mă mare mă. să vă luați cremă de soare Nebunie la mare, imediat dublu sau nimic Da, da, da că tot am vorbit de live pe plajă Să ascultăm și la Lezele fun Bizar Roșu Neon o piesă lansată în deșteptarea La Europa FM, de curând Vibrează lumina tavan, Un beat mă Văd umbre în balans, fac primul pas. Cine sufletul la dans, pluti mai fac un pas, dar gândul nare glas. Încă sunt traz, încă sunt traz, încă sunt raz. Nu m mai prins că te privam Și nu-mi pare rău Roșești când zubești Mă privești, te topești poate povestești Nu m-a luvit din nou Când duram baluri Sub urciunea. Chiar n-ai să spuram Acum un pic Ne intrăm muzica prin pori Explozii în culori Se apropie încet un tablou perfect un și si se suntem pe același ritm. Doi în același film, suspendat simt timp. În același film, în același le bizar, roșu neon, am ascultat la Europa FM 9 și 43 de minute Dacă vreți să ați ratat poate ceva Și vreți să vedeți care e componența fiecărei serii la live pe plajă EuropaFM.ro este site-ul Unde puteți intra și puteți găsi Toate, toate, toate, toate detaliile Dublu sau nimic La Europa FM Dublu sau nimic, 3200 de euro în dimineața asta Ce, cine, în ce și de ce 4 întrebări foarte frumoase, foarte drăguțe, pregătite pentru Ramona din București. Bună dimineața! Bună, Ramona! Bună dimineața! Ce Bună faci, Ramona? Bine, tocmai ce-am tras pe dreapta, am dus fetița la grădiniță. Foarte bine, foarte okay. bine. Ramona, ești un pic emoționată? Uh, da, foarte. Ah, Haide-mă, relaxează. Vorbești cu noi la telefon, noi da, spunem nu. niște întrebări, tu răspunzi. 8 e. secunde, o grămadă de timp. Ești singură? Uh, da, da. În mașină? Am înțeles. Oprește traficul. Da. Așa, o să încerc. Vrână, Care Zii repede. Da. Of, of, of, of. Deci nu are cine să te ajute, dar ne bazăm că n ai foarte mare emoții și că... Da, o să încerc. Ha, Hai de să, să rezolv problemele Hai, să de, de astăzi. astăzi. E simplu, mă. Da. Da, nu cred că o să fie chiar greu. E Patru simplu. întrebări până la urmă. E mai simplu ca la școală. Da. Te poți, opri, exact. te poți opri la un moment dat, dacă simți că nu mai poți, sau sunt banii suficienți, te oprești și rămâi doar cu banii câștigați până atunci Sau din contră, dacă vrei să mergi până la capăt Ceea ce îmi doresc din tot sufletul Poți să greșești și banii să rămână la noi E adevărat, da, știi cum e, e mai palpitant Începem, da? Da, da Mult pregătită. succes, Ramona, mult succes Mulțumesc 400 de euro 400 de euro în dimineața asta pentru Ramona Prima întrebare Concentrează-te, ai 8 secunde Nu da. e nimic greu, da? Da, da ce vodă este creditat cu celebra frază Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau Într-o novelă de Costache Negruții um, Da, nu mi-am amintit acum Aici încearcă să -ți amintești dacă tot ai intrat în direct um, Da, uh, din păcate nu mi-am amintesc acum <laughs> Când nu mă voi scula, prea mulți voi popi. Pe asta o știi? Da, da. Cine zice asta? Ale Același personaj zice. Oh. Alexandru? Ioncus. Nu. <laughs> Alexandru, cel bun. Lăpușneanu. Lăpușneanu, da. Mona, O, ceva mai simplu decât întrebarea asta, pe bune dacă exista. Ai, Mâna, Mâna, Zom, mă super pe tine. Așa este, și eu sunt dacă pe mine vezi, Dacă tu nu ne vrei, noi te doream noi, Să răspunzi Noi ti vrem da. <laughs> da, da, da, da. Uh, Din păcate s-a mai șterg Din ce-am învățat în liceu Trebuie să recapitulez da, da, <laughs> Nu e nimic, știi ce da. înseamnă asta, nu? Se -a face la mică să... mare și o luați de la capăt <laughs> Exact, că v-am auzit în dimineața aceasta Poți să ne mai suni bine. Poți să mai trebui să Pentru că poți să mai intri o dată în Cine direct. știe Ramona e din București, mulțumim Ramona Banii rămân la noi, mâine 4.000 de euro Nu n mai fost de mult nebunie Așa nebunie la Dulu sau nimic 4.000 de euro mâine dimineață Poate dăm banii Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM și Proconsul vin la live pe plajă, i-am menționat Mi-ai luat inima, ascultăm În deșteptarea la Europa FM 9 și 47 de minute Detalii despre concertul Europa FM live pe plajă Detalii despre artiști, când, cine, cum Unde cântă fiecare, aflați Pe site-ul europafm.ro Aveți toate detaliile Mea, am găsit urma lui ei S-ar putea, îmi spune cineva să o găsesc și pe ea Oricum, ea nu e departe Am să o caut și am să o găsesc.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 Artistul, mi a luat inima, live pe plajă, 2016. Da, avem un anunț caritabil în continuare, mai Viața. facem și opere de binefacere. Aici. Ce s-a întâmplat? Da, vrem să-l ajutăm pe Mihai Tristariu. Mihai Tristariu, își caută iubită. Și am vrea să facem un anunț la radio, toate iubitele lui Mihai Tristariu să apeleză la el, chiar dacă ele nu știu că pot fi iubitele lui. Artistul, zice la gazeta cancan.ro, artistul citez vrea o femeie sălbatică, în pat și cu un bust generos. Oops. Asta își dorește. Mihai Tristariu s-a săturat să fie singur. Artistul visează de ceva vreme, de pe la 14 ani, de cred? că există un articol la, de genul ăsta pa, da, La partenera ideală. O, oh, nici nu știi câte, dar aceste gazete se văd foarte bine. Pentru el visează să fie cucerit de o tânără, citez, fără inhibiții. Mm -hmm. El anunță că-și caută o iubită și este și descrisă. Trebuie să fie o brunetă cu părul foarte lung care să fie sălbatică în pat hmm. cu un bus generos, dar în același timp să fie blândă și foarte vorbăreață deci să fie dură dar aspră <laughs> și nu asta cu sălbatică deci nu cum e sălbatică Bă, cât de sus piuie ăsta să-ți țipe și trei stariu săra Rapsod da domnule are talent, e foarte bun ce susoa? Dar ce mecanism folosește ca să le... Au. Le... Da. Ești le... stai puțin, când se pornește nu se oprește, așa e Și le... iubita să vorbească mai subțire ca el. Le... Da, le... eu am reținut. Ah, stai tot tristariu? Da. Bune? Da, el e. Da, foarte frumos. Dacă o cheamă, și lie. Eu am reținut aia cu să aibă părul foarte lung. Deci, Treistariu are acest fetiș și îi place să fie umilit. Deci, caută pe cineva cu păr lung. Da, da, da, și C -c -c bogat. Vrea să profite de părul ei. Da, Mihai Treistariu recunoaște că până acum n-a prea avut noroc la femei. Și a fost foarte dezamăgit de acestea. Bă, da, da, o fi fost și invers, cu Mihai, ce n bat, adică? O fica O fi ca mieilor, vrea să-și facă din părul ei, perucă. De sălbatică, atenție, sălbatică, dar și blândă. Cu părul lung, dar și vorbăreața, patică dar domesticibilă <laughs> domesticibilă. <laughs> da, mult poate succes vezi, pentru Mihai saratul. care vreți să-l salvați, fetelor și să ne salvați și noi că poate dacă își găsești o fată ne scapă de pozele alea pe care le pune în kiloți pe și Facebook. Și că mi-a prietenia la un moment Mihai dat. Da, da, da. Tu știi unde Ți e norocul? i am dat o, nu, nu, nu, nu, nu, am fost <laughs> <am laughs> foarte atent la. Nu da, mă ce are. Să nu degetul pe telefon <laughs> să... <laughs> tu, tu pari destul de blând, da, și când te sălbăticești <laughs> Mâine dimineață 4000 euro la dublu sau nimic. Basta vestea de 4000 de euro la dublu sau Mic. O ediție de weekend, de vineri dimineață pentru live pe plajă. Avem toate numele, gata, sunt pe europafm.ro. Deci de acum încolo știți exact ce se întâmplă, ce se va întâmpla pe 29, 30 și 31 iulie. Cam atât pe azi uh -huh. Numai mai bine. Ne auzim mâine toate pa! bine.